Hatodik fejezet Néhány arca felett fénysugár húzott el, amelytől fáradtságából hirtelen teljesen magához tért, de hogy hosszú percen át képtelen volt tájékozódni, összerakni magában az éles fé, a nedvességet, a földszakát, a félelmérzetet. A közeledő autó, amelynek reflektora elvakította, megállt előtt a behajtón. Aztán a garázsajtó nyitásának jellegzetes zaját hallotta, s néhány pillanat múlva a reflektorfénye eltűnt a garázs mélyén. Niethentől alig másfél méterre balra egy fonér karasztériájú szedán ajtói csapódtak, és beszélgetés hallatszott. Nézd, kész, mondta egy női Hát nem, édes! Szózi úgy alszik, mint a bunda. Bevinnéd, a én kinyitom az ajtót? Egy férfi hang válaszolt, aztán további mozgás hallatszott, és újabb ajtócsapódások. csapódások a tovább, bogaram! – suttogta a hang. Apu betesz a kis ágyadba! – Tente, baba, tente! Majd a garázsajtó nagy zörgéssel leereszkedett. Nathan tökéletesen mozdulatlanul feküdt, de közben minden pillanatban számított rá, hogy a galériánál fogva kirángatják a rejtek helyéről. Teltek a másodpercek a percek, és a fiú egy idő után elengedte magát, hogy izmai ellazuljanak. Ha észrevették, biztos történt volna már valami. Átkozta magát, amit hadta, hogy elnyomja az álom. Három perccel később a kalázsajtó feletti lábba is kialudt, s az utcamas már egészen másképp nézett ki. A legtöbb hát sötét volt, a környék nyugodbólra tért. Eljött az idő, hogy cselekedjen. A könnyűkére támaszkodva lapos kúszásban araszolt elő a bukszus pakornakul rá Amint kiért az átospakas alagútból és magánlá húzta a lábát, azonnal elkezdtek sajogni talpán a sebe, melyeket a bazótosban szerzett, de szerencsére a hűvös nedvesű hű kellemesen nehézett a fájdalmát. Most tisztanállátása nyílt az utcára. Kuporogva akár egy macska körül kémlelt, s felmérte, legyen. A távolságot közt és az utca túlhozán lévő épület körül leárd között, mindegy ötven méterre becsültett. 50 méter. Ezen a távon legutóbb 7,8 másodperces időt futott, ami az asztályban a legjobb volt. Semmiség. Kugolva számlált magában visszafelé. Vigyázz! Kész! Rajt! Az előkertben 5 nagy ugrással túl volt, a hatodikkal az utca aszfaltján termett, de a nyolcadiknál egy alattamosan rejtőző kőben megvadott. Arccal előre bukott ráz utca másik oldalán lévő gyepes területre. Sajvó jobb lábától és egy kis horzsalástól eltekintve nem esett baja. De mekkora csaphatott, te jó ég! Ebben a pillanatban erős fénysugár villant a háta mögött hagyott házból, garázsajtó napzajjal ismét megindult. Ahogy lassan felemelkedett, néhány tisztán láthatta az ott lakónak először a kapucsát, aztán a lábát, majd az egész alapját. Ekkor majdnem pánikba esett. Teljesen kim volt, szabadon fedezék nélkül, jó 5 méterre a legközelebbi árnyéktól. Mivel nem volt más választás, a kukoló helyzetben újra masztulatlan már a füvön. Vajkor a legjobb búvó a nyíltélség, mondta egyszer az apja. Néthen egy pillanatosszor se vette le a szemét a fickóról, aki egy kukát majd egy újságokkal teli konténőt körtített a járdaszegéhez. Szerencsére egyszer sem nézett át az utca túloldalára. Semmi jele, hogy észrevette volna. Amint az ember visszament az épületbe és a ajtó újra leereszkezett, nyitthent gyors mozdulattal bekúzott az éjjelű menedékeihoz kiszemelt ház árnyékába. Meg Clivertől kölcsönzett ismereteinek köszönhetően, mindegy 10 másodperc alatt sikerült bejutni az épületbe. A hátsó fronton hatalt be, az üvegezett tere keresztül. Előre fintorított, milyen fájdalmat kell újra kiállnia, amikor a könnyekével benyomja az ár melletti ablaktáblát, de végül simán sérülés nélkül boldogult vele. Még zajtse csapott hála a belül lévő vastagszönyeknek. Néten benyúlt a kitörtüvek helyén, majd elhúzta a reteszt és elfordította a gömbkilincset. Az ajtó a sötét társalgóba nyílt, amelynek jobb oldalán óriási, patrótól mennyezetig érő terméskő kandaló volt, barra pedig a szórakoztató elektronikai berendezések egész arzenálja köztük különféle bútorok és sötét lettek a félhamályban. Néthán halkan becsukta a teraszajtót, és gondosan bezárta. Már szeme már hozzászokott a sötéthez, óvatosan mozgott, mert szinte félt attól, hogy mesztel a lábát megint beveri valami láthatatlan akadályba. Milyen hatalmas ház! Balra a hangfalak mögött volt a tágas konyha nagy étkező részsel, a pedig ahova már nem is látott be a sötéten, a nappali, a tulajdonképeni ebédlő, valamint a könyvtárszoba, mind a földszinten. Egy ilyen házban biztosan van hiasztó, de a gondolat már akkor hasított belé, amikor rájött, épp elég ideje bent van ahhoz, hogy valaminek már történnie kellett volna. Így vagy úgy, most már behatolt, és ma éjszaka felesleges tovább alkódnia emiatt. De azért jó, hogy e szépen jutott, majd legközelebb nem feledkezik meg róla. Először is a hűtőhöz ment, majd éhen halt. Kirándotta az ajtót, de csalódnia kellett, mert a polcok üresen tároltak. Cseppizza, sem maradék, még egy doboz teljesen. Csak egy üvegsavagnyóságot talált az egyikre közben. Aztán megtermett a hűntő lábájának halvány fényében, most először pillantotta meg a kezét. Mocskos volt a rászállott sártól és hűnyomoktól. Meg a vértől. Egy csomó vért abadt a kezébe. Rikivére. Énségéről rögtön megfeledkezett, Sételen mindennél sülgetőbb szükségét érezte, hogy beroljon a szabába. Talált is egyet a nagy halban a lépcsővel szemben. Épp jókor, mert amint bejött egyetlen hatalmas sugárban mindent kiakárott a sötét helyiségben. Amikor megkönnyebbült, magára csukta az ajtót és felkattintotta a fali villanykapcsolót. kapcsolót. Mivel a helyiségnek nem volt ablaka, nyugodtan égetette a lámpát. Megpillantotta magát a tükörben, és elborzott. A fiú, akit látott, 60 évesnek nézett ki. Szeme két sötét kötör, az egyik alaposan meg is duszott. Szőke haja a macsoktól megsötétedve, ziláltan, csapzottan tapadt hamlakára. Ott romba intézeti kezes lábassában, ennek váréze félő a könyökére lúgott, esetlennek és gyengének látta magát. Ez a ruha ráadásul tiszta vér volt. Palahánzdal megmosztult, alvat vérdarabkák hullottak le róla a padlóra. A hajtókát mindkét kezével széthúzta, majd feltérte a cipszára. Semmire nem vágyott annyira, mintha végre levetesse ezt a göndzöt. Gyorsan, de esetlenül igyekezett tőle megszabadulni, mintha pókok mászkálnának rajta. Amikor a vállal kiszabadult, elengedte a kezes lávas kaljekát, hagyva, hogy a felső része lehújjon a földre, s gyors kibújt a nadrág szárakból is. Az alsó is véres volt, azt is lerángatta magáról és rádogta a ruha halomra. Aztán elszörnyedve rámerett a padón heverő mocskos kupacra. Viltózattal bámulta, mintha valami vadállat lenne, az a látvántól a fürdőnek a kád mellett lévő legtávolabbi sarkába menekült. Összegömböjötve lekuporodott a padlóra, azon tűnődött, hogy menjen el a ruhahalom mellett, anélkül, hogy hozzáérne. és még mindig nem szabadult meg tőle. Riki vére a ruhát és a bőrét is bemacskolta, az ő bőrét. Tarpra ugrat, egyik kezével félre rántotta a zuhanyfüggönyt, a másikkal nyíltotta a forró vízcsapját. Meg se várta, amíg a vízbe melegszik, belépett a zuhany és behúzta a függönyt. A rászútó hideg víztől egy pillanatra elakadt a lélegzete, s kitisztult a feje. Mosztulatlanul állt, még arcán végömlött a lassan melegedő, majd egyre forrósadó víz. Csak akkor állította vissza a csapot a normál hőmérsékletre, amikor már-már leforrázta magát. Szappant is talált a tartókon, s lassan, módszeresen elkezdte most magáról a rémtek nyomait. Behont szemmel próbálta lenni a forró fültőben, amelytől oly sokáig meg volt hoztva, ám a sötétben csak rémképek törtek elő. Folyton Riki Heriszt látta maga előtt, újra és újra ugyanazt a jelenetet, ahogy meghal, ahogy ő néthen a tenyerével befogja a késütötte nyílást Riki hasán, kétségbe esettem próbálva megállítani a sovárban ömlő, élénkvörös vért, de hiába, mert az ujjai között bugyogott a Újra élesen hallotta a Riki porzalma sörkését is, azt a rettenetesen ziháló, kuldakó hangot, ahogy levegő után kapott de már hiába. Aztán Riki szemét látta, dühött és ilyet pillantását. Érezte, amint Riki véres kezével megfavagyja anyakát. Amikor kinyitotta a szemét, a képek elhinnotak, hogy a szennyes lé testéről és eltűnt a lefolyóban, megmozgatta a lábújait a szappanhabban és megpróbált mosolyogni. A mosolygás a legszomorúbb embert is boldogabbá teszi egy kicsit, mondogatta az apja. De vajon érzette valaha az apja ilyen mély szomorúságot? Istenem, mennyire hiánszol, mondta, de hangja csak suttogás volt. A mennyezet felé fordította az alát. Annyi bajom van, papa, segíts nekem, kérlek, muszáj, hogy segíts. Érzelmei, melyeket időn át nagy nehezen sikerült magába folytania, most egyszerre kitöltek belőle, sírni kezdett. Először csak csendesen csorogtak a könnyei, aztán állát a mellé rejtve, tenyerét a szemére szorítva, hosszan, keservesen zakogott. Kint ez alatt már javában esett. A nyári felhőszakadás feláztatta a földeket, feltúzasztotta a patakok vizét, s örökre elmosta egy halálosan rémült 12 éves gyerek nyomait.